da per donatmo fine il son sanvalap uno stato no studente della scuola della Ale Sfinților, Slăvinților și Dutonul, Daților Apostoli, Oare Celui Cru Sfinț, Fărintele Noștri, L-am vărădea oricontală, Arhiepii, Să-L cuptam din nou pe Lui. Ale Sfinților, Drept, Să-L numețești, Fărintea Ghecea, L-aș pânăle tuturor Sfinților, Să-Nimitească, Să-Nimitească, Să-Nimitească pe Lui, cău Să ne pregătăți pe noi, Omin! Eu sunt vierne și o care oamenilor și de primare noroagelor prorocește Sfântul Proroc și Împărat David. Acest cuvânt este cu trimitere la jertfa Mântuitorului de Teclucea Golgotei. deo le îți ne e foarte atunci și acolo în atunci în aceste taine nu se poate intra decât dacă Dumnezeu luminează mintea. Dumnezeu portește un vron ca să umilească acea minție a diavolului. și a oamenilor care îi împărtășesc mântria deavălui. Acest cuvințel semănat de Sfântul Proroc David, eu sunt pierne și nu om, este cu trimitere la firea omenească a așa cum pescarul pune și acoperă apul în undiță și l-aruncă în apă ca din poftă vânatul să vină și să muște, așa în undița Dumnezeiei a fost spusă această momeală care era firea frutească a Mântuitorului. Palaurul care trebuia să fie prins și nu putea oricine să-l prindă decât cel care îl cunoștea în tot ce există el gândește și face dușmanul de moarte și de mântuirea omului nu putea să-l prindă decât a doua față a Sfintei Vrei Fiului Dumnezeu. Pescarul era Dumnezeirea Tatăl Unde Undița este A doua, prima față a Mântuitorului care este Dumnezeia și viermele care se înșelfește este firea omenească împrumutată din sângeirile cele mai curate fecioare pe care a dată Pământul, ceara Maria, Împărăteasa Cerului și a Pământului. Din de ce trebuia să se aștepte atât de mult? Dumnezeu, în lui, trebuia să se facă, să lasă să se facă răutatea, mântria, că atunci când omul în cerbicia lui ajunge și își vede cu propria lui știință neputința, pe atunci încearcă să se smerească. Dacă ne uităm la noi înșine, ne vedem cât de plini de sine suntem când Dumnezeu ne împodobește cât ceva. În floarea vieții sau de tot dreapta societății unde ești focoțat, dacă mintea nu ți este așa unsă cum tu de lemnul și să porți frumoasa haina smereniei, te uiți peste umăr, la semenii tăi care mai erau mai mari decât tine eu, în soțetă. Mai mare o decât moarta. Ce poate să fie pentru om sau pentru muricuri? Din acest motiv Dumnezeirea, ca să-l prindă de diavol la el în luptul lui, se arată inepția. se lucrarea mizerabilă și nu după cum o spune din cuvinte, trebuia să vină zirea a doua a Dumnezeirei, momneala, din care trebuia să muște această fiară. La am văzut de cum vine în reversul medaliei, la antipozii lui, Ieri La buna vestire a venit îngerul din un cerului, că îngerilor, adânhelul ca îngerul Gabriel și aveți a cele mai curate pe ceară, Bucură-te ce plină de dar, Domnul este cu tine. Tu îl vei naște Mesia și în felul acesta să împlinească prorocia prorocului Isaia, care cu multă vreme înainte a spus, prorocește, Iată, pe ceară va lua în ce și va naște fiul, până și numele i s-a spus, Și se va chema numele lui Emanuel, ce se câmpuiește cu noi este Dumnezeu. Îl vedem pe Domnul Hristos venit în plinătatea smereniei și totodată vedem ostilitatea cu care este întâmpinat pe pământ. Nu a venit ca o nălugă, nu a venit așa doar pe senatul. și-a trimis apostolii săi care în însuflați de Duhul Sfânt au spus cu exactitate timpul, locul și toate celelalte amănunte despre venirea acestui mult așteptat Mesia. Atunci nu se puteau înțelege chiar toate prorociile, dar venit Domnul Hristos, Parcă s-a deschis o ușă spre aceste taine și Sfinții Părinți, cu mult post și rugăciune, au pătrus în răuntricul lor și prin voia lui Dumnezeu s-au lăsat Îl vedem deci pe Domnul Hristos cum spune, Eu nu sunt în împărăția aceasta. În felul acesta îl liniștește pe Irod și totodată pe guvernatorul Pilat. Le tremura scaunul, nu cu cum sunt oamenii de obicei, lacul. Acesta este atât de prețuit de norocul iudeu, oare nu cumva ne urtează scaunul nostru? Mereu se aude despre el că este împărat. Sorginta lui, genealogie, este din împăratul David, care a fost de mare slavă, de mare cinste pentru poporul iudeu. Oare acesta nu, mâine, poi mâine, va fi peste noi încoronat împărat? Știind în mizeria gândirii și neodin acestor oameni, care după cum se și numea minte de piele, adică o gândire sprijințând spre nulitate, iar îmi știți le împărăția mea este din lumea aceasta. iată că pe Domnul Hristos la lucrul lui din de trei ani și jumătate, lucru Dumnezeiesc. Din milostivirea care o avea pentru om, a intrat în toate casele, în toate inimile plângând sfârșiată de durere, de neputințe. Îmi pare rău. Că trebuie să mai fac câte o mică paranteză, câte faci sunt oamenii, când au nevoie, imediat îl vin și îți aruncă cu prasă în ori. O să vedeți și de acum încerc cu stebulețe, cu câte-n ca să monească mințele, sau câte-o pâine și aia mucede, sau cine știe cum. Mântuitorul se arată că face lucrurile acesta fără a fi retribuit, nu avea nevoie de plată. Motivul era nobilul sentiment de prețuire și îl pentru semenei lui cât pătineau. Unii datorită păcatelor erau răniți în trupurile lor, alții datorită diavolului, erau chinuit. Pentru acest motiv, văzând susținul oamenilor, vine Mântuitorul și-i că pe toți. Anulează și ce-l ce stăpânește pe om, plăcerea de a fi critilat, plăcerea de a fi adulat în public, mereu și aplaudat. a văzut cei care mai ai urmărit, Biserica, întotdeauna Mântuitorul când îl vindeca spunea, tu mi-ai acasă, nu mai spune. El lăsa pe omul firesc lucrurilor, Că întotdeauna din interiorul omului când cineva face face curatul bine și nu fals, nu poți să ta. și trâmbițe, spune. Mm -hmm. În felul acesta lucrat Domnul printre cei mai feroci oameni asupra Lui, mm -hmm. cărturarii, farisei și salugheii. Mm -hmm. Își știa drumul Lui spre crucea Golgotei. Mm -hmm. Înainte, câteva săptămâni, Domnul Hristos A dat să vină în Britania, la o familie compusă din trei frați, Marta, Maria și Lazar. Foarte mult di din cauza că avea o inima atât de curată și credința pe măsură. fiind că era atât de Bun prieten, Domnul a trebăluit acolo prin jurul Titaniei cu minunile lui. În timpul acesta s-a îmbolnărit gravnic Lazar și a și murit. Oare nu știa Domnul despre ce se întâmplă în casa prietenului lui Lazar? S-a făcut că nu știe. A avut loc toată procesiunea de mormântare și bine avea patra zi i pe toți cei Apropiat, plângând, strobit la suflet, printre care cei mai zdroziți erau surorile lui Marta și Maria. Printre lacrimi care le brăzau obrajii și sabia care a pătlus inima, rosteau niște cuvinte spunând, Doamne, de ce n-ai venit mai devreme că lată la muri? Iar Domnul le liniștește și dată cu cuvântul, trimitat și acea pace divină. N-a murit și doamne. Unde este? Și îl duce la mormântul lui. Acolo era înfășurat într-o pânză și legat, asemenea acum mamele sunt fașă copiii. Dă la o parte, iar în nasul Mariei apare mirosul acela de putrefacție. Că era fața a zi și căldură, fiind trupul trebuia să se dea pământului după firescul lucrurilor. Iar ea frumos spune, nu mai scoate, că pune. Vedeți că și în Evanghelie cei ce au tradus Sfânta Evanghelie au folosit acest cuvânt, nu miroase, ci pute. Că nu poți să spui niciodată că pute un parfum, ci miroase. Apuții este specific pentru un cadavă. Și așa și era, că el era în descompunere. De ce l-a lasă Dumnezeu acest lucru? Eu cred și sunt convins pentru cârtitorii și deștepții de astăzi care încearcă să contrazică toate minunile Domnului și aceasta rezervat-o. Zicând că a fost moarte clinică și nu că a fost învierea din mori. La o moarte clinică niciodată omul nu mirase. A deja a în in descompunere. Îi spune, lasă, reieși afară. prin din și moment si momentul acela sufletul se-ntoarce. Moartea este alungată, laser este deslegat de peșele acelea și-apoi a rămas până la sfârșitul vieții lui marcat de această minune că mărturisește istoria niciodată nu a mai râs ce a vorbit numai duhovnicește. Această minune care nu cu mult timp înainte de moartea Domnului, Cu tremurat, a scutuit din temeri tot Ierusalimul și s-a dus peste ca de tuneri despre mântuitor. Și de acum domnul venea spre Iusalim cu șansă de paștele Iudai. Le spune apostolilor. Mergeți în satul apropiat și veți găsi o asină cu mânsuri ei, Dezlegați o și aduceți-o la mâine. Dacă vă va întreba cineva de ce, să-i spuneți că Domnului îi trebuiește. Niște cuvinte simple. Duc apostolii, găsesc afina împreună cu puniul ei, o dezleagă, dar nu-i întreabă în mine. Pun și pe afina și pe mâni hainele lor, apostolii, și-o aduce la Domnul. Domnul încade afinul mântul și-a vrea să-i intre în Erusalim. Gândiți-vă câtă smerenie! Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, al omului, a lăsat toată slava cerului și s-a întrupat în acest struc al Fecioarei Maria, a și Fecioarei Maria. Oare nu găsea un alt mijloc de locomoție, Dar putea să înarcă pe jos, că nu era pentru prima oară. Câtă cale o fi făcut în acești trei ani sau în toată viața lui de 33 ani? n am mers nici cu mașinca, acum, nici cu vatoare. O umilă, lungă și pe jos. De ce în că un Onasim Oare, nu găseau un tucipal, cum au împărații și își permitea orice? un măgar, aceasta simbolizează decăderea omului. Asinul o socotit în legea iudaică, un animal neînsemnat și scurcat. Cine i-a dus pe oameni în așa de cădere de păcaturi, cum de multe ori au mai spus și o repet. Ați văzut că atunci când găsești un om care statornicește într-o patimă, oricât ai sta lângă el și tot îl educi, chiar și copiii vostri sau un frate sau cine ți cât de apropiat ar fi, începi să te depărtezi, că una este să cazi într-o patimă prin firescul lucrurilor, că sunt putincios, nu am știut. Dar când faci fac comun cu această patimă și statornicești în ea și refuzi orice învățătură, deja parcă te respinge. Așa era omenirea într-o decădere cumprită. Simboliza cu alte cuvinte încălecarea tuturor popoarelor învățătura lui Hristos. Apostolii așterg spatele acelui asim în semn de prețuire pentru Domnul. Și totodată simboliza că ei la timpul cuvenit își vor așterne pentru prețul, pentru slava propovăduirei, își vor așterne haina sufletului care este trupul. În această escortă merge Domnul în cea mai mare umilință și intră pe poarta din sferățărit a în cetate. Luna când a auzit l-au și înconjurat și și hainele lor pe preț în cada Domnului. Purtau niște stâlpări de finic care simbolizează Da, biruința și întotdeauna după lupte crede și după victorie în general, purtau oamenii un semn de biruință acele stâlpări de finit care se termină frunca aceea cu nascuțiși simbolizând savia a biruinții. În cinsta Domnului au ieșit fiecare cu acele stâlpări de finit și într-un glas Într-o inimă strigau, o să na, o să bine este cuvântat cel ce vine într numele Domnului. Iată un alt prorocit de dorocul David, cum avea să se împinească acum astăzi. Domnul în această trenă, intră în Ierusalim cu mare iar iarăși la întipor. că la refrâns, smerit anima și din coace oamenii care nu era plebă, pledea sau ci un palaci, vorbă de demnitate. Erau oameni din toate, societății, din toate structurile societății sau smerite ție. Și-au venit să-l facă pe Domnul, precum l am văzut pe Zaheu, lăsându-și temnitatea sau s-a urcat asemenea un copil întut să-l facă pe Domnul. Mărturisește Evanghelistul! că era popor și în spatele acestei trene nobile și în față. În înțelegere mai înaltă nu era decât petrecerea Domnului spre șerfa din Ierusalim, din Golgota, Cei din spate simbolizând trena de proroci care au vorbit despre ce cei se va întâmpla Domnului, iar ceilalți care erau în fața Domnului aveau să fie apostoli împreună cu toți mărturisitorii până în ziua de astăzi arătând ce i s-a întâmplat Domnului, de la cine i s-a întâmplat să fie omorât pe crucea. Iubiți credincios, aceste lucruri frumoase au fost trăite atunci două de, de ani. Știa Domnul de ceea ce dat să-i se întâmple. De acum, intrând în Erusalim, pe acea în poapă, Domnul era conștient că la Paștele iudeilor va fi răstiput, va fi omorât, va fi ucis. Și totuși mergea cu temnitate înainte. De-acuma se apropia acel pierme povestit în prorociile Sfântului Proroc David să meargă spre șerfă. Facul era în lăuntricul Domnului, era cu năseirea. Diavolul care nu gândea altceva decât omul, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca să-l spurce în păcat și apoi să-l dușmănească cu Dumnezeu, a mușcat din această moneală. După botez, dacă vă aduce aminte, după botezul Domnului, când era deja în pustie Domnului, Și-a fostit de zile, a fost inscritit de trei ori de diavol. Simțea ceva că este deosebit în persoana lui Hristos, dar nu putea pricepe bine. Și cărturarii și fariseii vedeau ceva deosebit la Domnul, dar fiind înconjurat mereu de mulțime, nu îndrăzneau ca să-l și să-l omoare. Spune Evanghelistul că acum căutau să-l omoare și pe Lazar. Oare cu ce era vinovat acest om? Că prin minunea Dumnezeirii în lui s-a dus vestea despre cine este Fiul Marie. Și aceasta era o vinovăție, era o culpă După, după înalțarea Domnului la ceruri, Sfântul Lazar avea să devină episcop și trimis în Cipru pândea și murit. În Ierusalim pentru el nu mai era loc, în cauza că urmarea un pas cu pas să Și acum veneau ca să-l chiar în Titania și pe Domnul și pe lară. În ce extreme poate să ajungă răutatea omului. Ce culpa bea, ce vină, ca mor, mor, ca vindecatea atâția. Iată-l pe Domnul, de acum cu pas cu pas mergea spre tribunal spre Sintința. totuși nu dă înapoi. Misterios lucru este cum de acești oameni care astăzi îi strigă Mântuitorului cu atâta scăldură, o să n-au bine este cuvântatul ce vine în prânumele Domnului, deci cu trimitere la persoana aceasta care a încălecat pe mânzul a Cum este posibil ca peste câteva zile să zică în același clas de unitate, iar, ia răstihnește-l. Germenii revoluțiilor istoriei, cum se pot turna mințile oamenilor, a rămas un mister, cum s-a putut acea căldură și acea prețuire În câteva zile să se întoarcă cu o gură de fiară sălbatică și totuși a fost adevărat. Nu i-a rămas Domnului decât să tacă. I-a pus în protecție pe Apostol zicându-le să nu vă smintiți în acel cear. Ei nu înțelegeau într totul aceste cuvinte, precum și scriturile, că erau oameni simpli, mulți nici nu carte, Dar erau alții curzi, buche de cartele, le, le cercurile minții de atâta cultură, rapide și cultură dogmatică au rămas ochi totul. tot orici. Prin aceste cuvinte vreau ca să arăt omul cum pendulează în extreme dacă nu își pune preț, desmerenie nu își pune preț, de acea haină frumoasă, plăcută, a umilinței. O umilință acolo unde trebuie. Dacă vreți să cântați în viața frăților voastre pe lângă cineva, Indiferent cine ești, fii om smerit, fii modest, nu-ți înălța nasul în vânt, nu vei birui, ci din contra te va discredita cel din jur care te privește-ne, cum se cade între seminii tăi și atunci vei strălucii. Iubiți credincioși, acesta este motivul pentru care Domnul vine în smerenie în Rosariu. Diavolul nu putea să facă acest lucru, că el din mândrie a căzut. Oare putea el să încalece la mândria lui Unasim? Putea el să se lasă umilit? Putea el să nu riposteze când era paciocorit, sau să nu se opună când era răștutit, dar nici măcar el nu-și permite să se nască în chip de ori. În schimb, va veni antifric, va îmbrăca haina smereniei numai din cuvânt, dar în spatele lui va fi fiara salvatică. Antichrist nu se va naște diavol. El se naște om din seminția lui Dan, tot din poporul iuteu, din cea mai mare țară. Și apoi se va lipi diavolul de el pentru, fără de legile mamei, a părinților Lui și a strămoșilor Lui. Și așa va fi întâlnit. El nu se va face cum a venit Mântuitorul Dumnezeu și omul. Dragi credincioși, acel pui al asimei simbolizează neîmblânzirea neamurilor. Oarecând spatele lui, acelui mânt, a simțit pe Domnul, nu putea să arunce, să dea jos, a stat mai plin decât mama lui, l-a cunoscut pe ziditorul său și din contra a rămas, iată, prin smerenia și neîmbrântirea aceea, a rămas într-adevăr în istorie. Ce înseamnă, dragi cărincioși? ca să te supui poruncii lui Dumnezeu. Ați văzut frățiile voastre Când întotdeauna când vrei să scapi de un viciu cum se războiește trupul este mângria din trup. Dar și când ai biluie, ești alt om. Așa au fost popoarele neîmplândite, spurcate datorită păcatului ca acest asimn printre celelalte animale și neîmplânzit s-a sub porunca, sub sfatul, sub învățătura lui Hristos. Rămâne omului în custodia judecății lui, a rației lui salează. Dumnezeu nu a forțat pe mine și aceasta cumplegează temitatea și domnia lui Dumnezeu, că sentimentele niciodată nu se forțează. atunci când curg din interiorul tău, atunci sunt într-adevăr nobile, stătătoare, zignitoare, odihnitoare, aducătoare de pace. Ne aduc aminte în duhovnicie. Când un copil spunea mama, aș vrea să nu mai vină ta acasă. se uita la cea. Cât mai e, cât de bine stăm numai noi, când venea, trâmpea, îi înspea, îi bătea pe toți și îmi jura. Rapsa, raps mâine, raps bani, dar te umbli la un moment dat și refuză firea ta, nu te mai suport, cât de drag mai tu poți cândva. și cred că mulți din voastre spătiniți de aceste cumpliții. Acest este omul care e mai rău decât dobitocul, cum iarăși a spus prorocul. Omul în fiind nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au semănat lor. Câte doamne nu sunt umilite sub acești măgati? Nu spun la propriu, metaforic, sopotindu se de acesta de astăzi și totuși raptă pentru demnitatea familiei. Vreau ca să vă expun ce înseamnă omul când e părăsit, măcar de umilul pânății. Cred că totul este gestionat în mintea noastră, în puterea noastră Realiza când devenim insuportabil și când suntem plăcuți. Îl vedem pe Domnul cât de plăcut era, mărturicește istoria, cuvântul lui sauzea până la pe trei kilometri, era cuvântul nășer, să nu credeți că vorbea la megafoane sau avea stație, era Dumnezeu. Când dau oamenii de foame, de somn, de neputinte, era Fiul lui Dumnezeu, era Fiul Mariei. Iată la antipoz că bunătatea convine în smerenie să se răspinească și când te gândești pentru cine, că nu era un fără de rege, pentru dragostea care a avut-o pentru noi. Îl completez pe Sfântul Apostol Pavel și a nu știu câtea oară îl repet. Pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Așa că secretul Sfinților Apostol nu secret masonii. Taina Sfinților Apostoli. Cum de au putut ei să lasă lumea și neînfricat s-au dus în toată lumea ca să mărturizească că ce s a întâmplat în Mărul Sarin și mărturisirea lor era întărită cu minunile ce le făceau în fața acelor Nu datorită lor că-i chema pe ei fiecare numele lor, prin chemarea, prin invocarea acelea ce astăzi smerit intră în a Domnului nostru Iisus Hristos, care se pline slava și cința în vecii vecilor. Amin. care nu mai spune nimic, dar totuși în lanț, pe cu 2000 de zile, pe cu 2000 de zile, pe lanț, dar în timp de zile, pe cu 2000 de zile, pe lanț, dar în timp pe cu 2000 nu mai ce îți amintești, nu течь стопор стоп-контроль регистратор стоп